se van a ya dans le domaine M. le Président. دايه ترجع طيب بسم الله ان لله الحمد نحمده ونستعينه ونهديه وناوض بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا أقياله، أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Ashhadu an la Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Sallallahu ala nabiyyina dalam lanjutan dari syarah hadis yang sangat panjang Hadis yang Hadis yang Hadis yang Hadis yang Hadis yang Hadis yang tiga halaman Panjangnya Di antara yang Hadis yang panjang ini <coughs> Yang berbunyi Apa? Oh, Haramallah ala nari an ta'kula asara sujud Faya khirujuna minan nar Qad umtuhisu Itu ada yang panjang teman Lihat Lihat dalam halaman 148 Tengah-tengah itu Haramallah ala nari an Asal sujudi, fiyahrutunah min nar qad amtuhshu. Um yani, istarqu. Ya, da, coba, dapat? Ini lagi kan kita ikuti syarahnya dari kalamnya Syaikhul Bas, syarah Malaikat Allah. Qaulu harrom Allah al-nari al antakulah sujud. Allah mengharamkan Atas neraka Memakan Bekas sujud Maksudnya bekas sujud yang ada dalam Dahinya manusia Bukan yang ada di Tanah atau tempat yang Untuk sujud tidak Tapi asar sujud Yang ada di Dahinya Di cedatnya manusia Walaupun, anehnya, ia dikatakan bahawa orang yang masuk neraka adalah orang-orang yang suka salat, al-tawhid, musallun. Ini menunjukkan, menjelaskan bahasanya, yang masuk neraka adalah orang-orang yang suka salat, al-tawhid, muahidun dan musallun. Bagaimana dikatakan demikian? Jawabannya adalah, lakin dah kalu habi amalan okro, kan? Tapi mereka masuk dalam neraka muhaidun dan musallun tadi dengan sebab amalan yang lain, bukan karena sholatnya dia masuk neraka, bukan karena susutnya dia masuk neraka, tapi karena amalan yang lain. Yang menyebabkan dia masuk neraka adalah Amalan yang lain selain salat, selain sujud. Fa qalu la rabbina bizina wa biriba fil uqub Mereka masuk neraka dengan sebab perbuatan zina. Ini belum bertobat darinya. Adapun zina yang sudah bertobat darinya, ini perkara lain. Karena Allah adalah berjanji untuk men menerima taubatnya semua orang yang bertaubat Bahkan Allah bergembira dengan taubatnya seorang hamba Berriba dengan riba Ya belum taubat dari riba Dengan sebab al-ukuk doraka Besar-sebesar biasyah ukrah dengan perkara-perkara yang lain Min jarah dari jarima-jarima mereka ia ya ini dosa besar, dosa besar yang mereka terjang. Faida azin Allah <tuh> fi ikratim amar al malaikat antukridjam. Maka apabila Allah mengizinkan keluarnya mereka dari neraka, Allah memerintah para malaikat. Yang ditugaskan untuk perkara ini. Supaya malaikat mengeluarkan mereka antuk rizahum. Dan juga Allah merintah. Sufa'a. Ini orang syafi. Orang-orang yang memiliki syafaat dengan izin Allah. Supaya mereka memberikan syafaat. Faya khurujumna narmankanah. Maka keluarlah dari api neraka mankan orang yang siapa yang tidak menyusukan dengan Allah sedikitpun, yakni dari alul tauhid dan alul Islam, Allah dina awabat ugmud tauhid dan alul Islam yang dibinasakan oleh dosa-dosa mereka. Wadaharat ugmud dunu dan satu-satu mereka lah yang menyebabkan mereka masuk neraka. Nasallallahu alafia. Kita minta kepada Allah keselamatan. Maka di sini sebagai bukti bahwasanya enggak cukup dengan orang itu keyakinannya. Yang penting saya meyakini Allah adalah satunya dat yang disembah. Selainnya tidak berhak kemudian dengan demikian dia tidak perlu dengan dosa riba, tidak perlu dengan durhaka dan yang lainnya dan juga agak ada zamanan, seorang tadi mendapatkan taufik untuk bertobat siapa menjamin bahwasannya dirinya muafak sebelum meninggal bertobat dari luar tadi. Tidak ada jaminan. Menunjukkan. Hal ini harus kita memiliki kewaspadaan. Hadir. Waiyukrafun amari. Waiyukrafun biatari sujud. Atari sujud bis sholah. Waiyukrafun mereka dikenal. Diketahui. Dikeluarkan. Dari apa terakat tadi dengan syafaanya para sufa dengan izinnya Allah dengan adanya asar sujud bekas-bekas dia sujud asar sujud dalam salat asar ini adalah apa nama asar bekas ya, ini sujud yang membekas adanya bekas-bekas sujud dalam dahinya seorang li Allah harrama 'alan nari anta qola athara sujud ibn adam karena Allah Taala mengharamkan atas neraka memakan athar bekas-bekas sujudnya ibnu adam anaknya adam ini yani semua manusia adalah anaknya adam hadza min al-alamatil latif taqaa ya'rifunahum biha inilah tanda-tanda ini dari tanda-tanda yang Dengan tanda itu Mereka dikenal dengan tanda tersebut Jadi asar sujud, bekas sujud Sufa'ah mereka mengenal Para malaikat mengenal tentang Mereka-mereka yang diperintah untuk dikeluarkan yakni Bekas sujudnya ada dalam Jidat mereka Wa ala min hikmatihi wa adli subhanahu wa ta'ala hatta yumayiz haula'i min haula'a fa yadrumu sadri Allah dan keadilannya Allah SWT, sehingga Allah membedakan mereka dari mereka jadi mereka dari haula'i min haula'a yakni dari mereka orang yang ahli salat dan yang tidak ahli salat dengannya dibedakan yumayizu al-khulut min al-kafirun Rasanya adalah Allah membedakan Alul khulut Orang yang memang berhak diabadikan Di neraka dari kalangan orang-orang kafir Menurut kafar ini kata jamaah Memperhatinya apa? Ha? Kafir Jamannya kafar Dibedakan Oleh Allah Ta'ala Orang-orang kafir dari orang-orang yang Tidak dihukumi Pada mereka untuk Abadi dan tinggal di neraka selama-lamanya Fihadah hatta yakhruja Sehingga dia masih keluar Wadah yufidul hadar Berarti kan Sembilan berat juga perkataan beliau Wadah yufidul hadar Hari ini setelah kita baca, memberikan faedah agar kita memiliki kadar, iaitu kewaspadaan, ketakutan tentang ancaman neraka dengan sebab dosa-dosa kita yang belum sempat kita bertobat darinya. Wa annu laillam baghirlil akil ayyaq tarro wa yaqul inna huminal masyalil awinal muzakkil thumma yusrif ala nafsifi ma haram allahalaihi. Dasgunya adalah sepatutnya, dan sepantasnya bagi orang yang berakal akan terpedaya dan dia berkata bahasanya dirinya dari kalangan orang-orang yang sholat, dari kalangan orang-orang yang munajat zakat, kemudian dia Yusriq apa melampaui batas pada dirinya dalam apa-apa yang Allah haramkan atas dirinya selakan tantangan telah di atas ayat adalah zina riba dan yang semisalnya falam yatakulu hawa wa al-musallin wa hum al-muwahhidin al ladhiyan dikiranya bahwasanya dia tidak akan masuk ke neraka sedangkan dia bersama orang-orang yang salat bersama orang-orang yang muwahhidin dikarenanya tidak tidak boleh orang setara berdaya dengan itu walakinnahu asraf 'ala nafsihi bi say'in minal ma'asi Alatimah ta'alaih wa walam yatub. Ah, tengok. Tetapi dia asrafah. Melampaui batas. Pada dirinya sendiri dengan suatu dari beberapa maksiat yang dia mati di atas kemaksiatan itu. Walam yatub. Dan belum bertawabat. Ta'uku kihili waliday. Sebagaimana contohnya Apa? Turuhaga dia terhadap kedua orang tuanya. Akli hilir riba, seperti makannya dia dengan makan riba ada hati al muskirat. Dia mengkonsumsi perkara-perkara yang memabukkan. Zina liwat perbend zina perbendan homo dulmunas madulim manus seilagori ada min anwa'id saraim. Ilah Guriahamin Anwa'il Jara'im dan selain daripada perkara ini banyak sekali dari macam-macam perkara dosa yang disebut dengan kata al jari'ah. Perhatikan saya buat. Falsyah dari akil aga yang terhadar maka oleh itu supaya seorang itu yang akil terkhusus sebelum yang lain. Harus memiliki kewaspadaan dengan goyah-bagoya, kewaspadaan yang benar-benar puncaknya kewaspadaan yang goyah. Oh ya hasib nafsu dan supaya seorang yang berakal, oh ya hasib nafsu, mengkoreksi dirinya, meneliti dirinya. Walla yuqib binafsihii. Walayyuk jib Binafsihi Dan janganlah dia ter Pedaya dengan dirinya Seolah-olah dia bukan dari Anggalu dosa Walayyuk jib bi amal Dan jangan dia terpedaya dengan Tertipu dengan Amalannya O okay. oh, jibak Binafsihi O to bi amal Ya dia merasa bangga dengan dirinya Merasa bangga dengan amalannya Sehingga dia merasa aman dari makarnya Allah Apa aminu makar Allah Apakah mereka merasa aman Apa aminu Apakah mereka merasa aman Atas makarnya Allah Pelayak manusia kalau Allah ilalkom dan tidak merasa aman dengan makarnya Allah kecuali kaum yang rugi, kaum yang rugi. Jadi seorang jangan merasa bangga dengan dirinya, masa bangga dengan amalannya sehingga merasa akan aman dari makarnya Allah Subhanahuwataala. Kadang orang itu merasa bang. Sombong dengan apa yang ia miliki dari ketakwaan dari ilmu meramalkan orang lain dengan ini yang ia miliki ternyata apa? Akhirnya terasa adalah orang yang rugi, masa aman. <tuh> Jadi dikatakan lagi walaujib binabsigi walaujib biamalihi. sehingga kita harus memiliki kewaspadaan benar-benar mentoknya kewaspadaan agar jangan kita ini tak terasa ternyata termasuk orang-orang yang diantam dengan api neraka dan sebesar ini banyak sebesar ini sangat banyak sekali bukan satu dua yang tadi disebutkan zina, riba, al-okub turak kali tapi banyak sekali bukan saja muskirat tapi banyak sekali perkara dosa-dosa besar, -besar, besar ini Dan ini bisa dilihat dalam Kitabul Kabair Yang dinisbatkan kepada kita Untuk penulisnya adalah Al-Imam Zulabi Perkara yang diancam dengan neraka termasuk dosa besar Perkara yang masih diancam dengan Tidak mendapatkan bau surga termasuk dosa besar Dan banyak sekali qalu fayakhruju lana narqatum tuhisu ay um tuhisu yani maka mereka keluar dari neraka qatum tuhisu mereka telah terbakar hangus ihtaraqu ha wa ha? terbakar nasallahu alaihi wa alihi jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam umtu hisu maknanya adalah ihtaraqu. Demikian yang dimaksud oleh kalamnya sabin bas ini ihtaraqu. Dari kalam terdapat dari, dari hadis umtu hisu ini. Wal fi hadza anna Allah yukhrijuhum qamat kama fi hadis Abi Sa'id radhiyallahu anhu. Dan makna dalam hadis ini bahwasanya Allah mengeluarkan mereka mereka telah mati dan telah terbakar sebagaimana dalam hadisnya Abu Sa'id radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu yambutu yumbituhumullahu imbatan yumbit apa mananya Allah menumbuhkan mereka dengan benar-benar tumbuh summa yusabbu alaihim maul hayat harun minal jannah. kemudian disiram atas mereka air yang dikatakan air yang memiliki sifat kehidupan yakni sungai dari surga fa yambutuna nikamatam butul hibah maka mereka tumbuh sebagaimana tumbuhnya kecian mil hamilis sail apa hamil kemarin? hamil mana ya apa Hamil ini maknanya mahmul yang dibawa oleh arus yang mengalir. Kita dapatkan di bibir-bibir sungai. Di sana tumbuh beberapa. Tumbuhan itu adalah dikatakan hamilus sail. Apa ini biji-bijian yang dibawa oleh arus air yang mengalir. Sehingga tumbuh di bibir-bibir sungai. Itulah yang dikatakan perumpamannya kamatam butul hibbatu min hamilus sail. فَإِذَا نَبَتُوا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ لِجَنَّةِ Maka bila mereka tumbuh Jadi tumbuh-tumbuh sedikit Allah memasukkan mereka ke dalam surga فَيُّ رَفُونَ فِيَا أَنَّهُمْ أُتَقَقُ Allah اللَّهُ مِنَنَّرِ Maka mereka dikenal Dalam surga tadi bahwasannya itulah orang-orang yang disebut dengan أُتَقَقُ أَتِقُ أَتِقُ أُتَقَقُ Alim, Ulama'u Fakih, Fukohau Dan yang semisalnya Jadi mereka yang tadi dikatakan Dikeluarkan dari neraka Setelah mereka tumbuh Dimasukkan ke dalam surga Dikenal dalam surga mereka adalah orang-orang yang disebut dengan Utaka'ullahi Orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Dari api neraka Dimerdekakan oleh Allah dari api neraka Allah dinaasobahum Orang asobahum orang-orang yang telah tertimpa apa yang telah menimpa mereka berupa seksaan. Wajudaku alaihi jahanmiyun mereka ini disebut dengan jahanmiyun. Apa? Ketika di surga dikenal dengan apa? Jahanmiyun. yakni ini pilih barimakanu. Kita dari sisi dulunya mereka adalah di jahanam kemudian dibebaskan oleh Allah dengan apa dengan asar ushuj. Ini menunjukkan tentang pentingnya perkara solat. Banyak manusia sekarang ini hidup dalam perkumpulan dalam satu komunitas di sana kadang yang solat cuma satu orang, kadang cuma dua orang. Gak ada lagi al-amru bil-makruh, anil-anil munkar. Bahkan lebih terparah daripada itu ketika ada orang yang sholat diejek. Dan ini cerita bukan cerita kita mengarang cerita. Banyak orang yang pulang dari Malaysia ketika mereka bekerja di sana bersama orang-orang yang nggak sholat ketika sholat diejek, dikocelogi. Baguslah oh, kan? Mana oh, no baguslah kan? Eh, apa? Dia apa kan? Dia aceh. Kalau enggak tahan maka dia akhirnya besok enggak akan sholat lagi atau sholat dengan sembunyi-sembunyi. Banyak sekali kasus-kasus seperti itu. Jadi, ya, wahyullahaladzimul jannah minyun. Semua yumhaanum ma yusinum rahmatan minallahi azza wajall. Kemudian yumha dihapus dari mereka apa-apa yang yusin yusin bahwa yang memburukkan mereka sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala Allah azza wajall. Kemudian dihapus dari apa yang memburukkan keadaan mereka, yakni akhirnya menjadi orang yang sempurna nampaknya enggak pernah mendapatkan seksaan. bekas-bekasnya enggak ada yumha apa yg yumha ya bus fa hadza yubayyinu anna kullama warada min al-ahadits fi fadl at-tauhid wa fadl man mata ala tauhid wa fadl man mata ala syahadataini sadiqun anna kull hadza fi man haqqqa haqqash syahadataini wa dha haqqahu واستكمل ما aujaba Allahu alaihi وَتَرَكَ مَا alaihi Perhatikan di sini, ini perkara yang sangat penting bagi kita untuk memahami maksud ini. Maka ini menunjukkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwasannya seluruh apa yang datang dari hadis-hadis tentang keutamaan tawihid, tentang keutamaan orang yang meninggal di atas tawihid, tentang keutamaan orang yang mati di atas kalimat dua syahadah. Dengan jujur, dia mengusahkan kalimat tersebut bahwasannya ini semuanya adalah pada orang yang me, mentahkik haknya syahadatah ini ha. biman hakka kal hakka syahadatah ini pada orang-orang yang memberikan apa? tahkik apa? memurnikan haknya dua kalimat syahadatah Dua kalimat syahadah ini adalah syahadah saya syahdu Allah ila ila wa syahdu Anna Muhammadan Abu wa Rasul. Bagaimana tahkik terhadap dua kalimat syahadah ini? Maklulah itu semua manusia akan ditanya dua pertanyaan apa? Dua pertanyaan tadi. Semua manusia nanti akan ditanya dengan dengan dua pertanyaan apa? Dua pertanyaan itu. Maka kun tum tak budun. Pemada acaptumul mursalin. Apa dulu yang kalian ibadai? Dan bagaimana sambutanmu terhadap para utusan Allah Subhanahu wa taala? Ha. Nah. Maka saya absenkan untuk semuanya. Untuk minta perindahkan kitab sama Abu Muslim Kitab yang telah berhasil oleh Abdul Allah Satunya Abdul Allah Dua kitab Yang berjudul Satunya apa? Tinta ungu Satunya tinta merah Yang tinta ungu ini Sekitar 550 halaman, Yang satunya Seratusan, kita seratusan Kalau lebih dan merah. ini dibaca kita akan mengetahui betapa pentingnya perkara yang terkait dengan tahqiq dengan kalimat diwasa ini dan banyak orang yang ceroboh dalam permasalahan ini <tuh> ya kan Antum minta supaya dicetakkan dan diganti mungkin kertasnya sama Aku na'abuhuslim Perhatikan Baik Banyak manusia sekarang ini rapuh Dengan pemahaman Tentang perkara ini Jadi perhatikan Kok hilang-hilang Jadi ada nah, saja yang terkait dengan keutamaan tawihid, keutamaan orang yang mati di atas tawihid, keutamaan orang yang mati di atas dua kalimat syahadat. Dengan jujur, ini menunjukkan seluruhnya adalah pada orang yang mentahkik hak-haknya kalimat syahadat ini. <tuh> Sekarang banyak orang yang mudahnya pada yang penting tidak menyembah kuburan. Ternyata apa? Menyembah dustur. Menyembah undang-undang. Ya kan? Menjadi hambanya demokrasi. Budaknya demokrasi. <tuh> Dan menunaikan haknya kalimat syahadata ini. Postek malam Allah Jawab dan menyempurnakan apa yang Allah wasyukkan atas dirinya dan meninggalkan apa yang Allah haramkan atas dirinya inilah orang yang masuk dalam kategori dalam memiliki kaotaman tauhid dan kaotaman orang yang meninggal di atas tauhid atau orang yang meninggal di atas kalimat syahadah ini dengan jujur dan takut dengan dua kalimat syahadah ini bukan, ya kan? Semua cerita dalam kertas, tapi benar-benar <coughs> kita harus mengenali fakta dalam kehidupan ini yang diombang-ambing dengan banyaknya salah paham dalam perkara-perkara ini. Fāmman Fa farrato wa adzā' walam yatiḥ qasādunī fawālakhatarin adīmin fī ma mā ta'alīmin al-sayyāt alatiqtarafah walam yutubīnah. Ha. Mengatakan orang yang farrato ini kasor Waduh orang yang mati Tapi dia di atas Tafrit Tidak menunaikan Haknya kalimat syahadat ini Dan menyianyikan Dan tidak menunaikan haknya kalimat syahadat ini Maka dia di atas Bahaya yang besar Bima ma ta'ala pada apa dia ini mati Atasnya dari beberapa sayiat Keburukan yang dia telah terjang dia telah lakukan sementara dia belum bertobat darinya wa la illa ya kan banyak sekali manusia sekarang ini menjadi hambanya demokrasi katanya apa? dikit-dikit darurat dikit-dikit darurat kemudian dia mengkiaskan atau membandingkan dengan perbandingan yang aneh kalau datang kepada seorang dokter tanganmu sakit atau kakehmu sakit dokter memutuskan kau harus dipotong tanganmu ya, kan? apakah kemudian kamu gak mau memotong tangan kamu karena karena memotong tangan hukumnya dosa nah gitu potong tangan hukumnya dosa menyiksa diri maka saya gak mau walaupun dokter mau menentukannya dikiranya seperti itu dikiranya masalah demokrasi seperti orang yang Diberikan suatu keputusan seorang dokter untuk amputasi. Potong kaki, potong tangan semisalnya. karena dia tertentu. Ya ilah lah. Segampangnya itu. Itu pasti perkara yang jelas gamblang. Kan, Perusahaan keputusan tadi, keputusan yang telah benar-benar memang. Kadangnya jelas seperti itu. Adapun si pulang ini lebih baik, si pulang ini kurang baik, selamur, kurang abdol yang mulia ini dia. Dari mana? heran. Ya Dia li soal salat dan puasa selain kemes ternyata apa? menyembah demokrasi. Sama saja dengan orang yang enggak salat, enggak puasa sama saja. Tidak <tuh> ada bedanya. Jadi samakan bagaimana jawaban orang yang bisa jawab paling penting bisa bunyi. Asbun. Ya kan? <tuh> Asal motek gusinya. Asal merdeka, apa? kursinya, jadi kursi merdeka, wes, <tuh> harus pegang doktor, kah ya, pegang doktor, ada lulusan zaman Islamiah, ya. Madinah, dan dari Mesir, dan dari Mekah dan sebagainya, kemudian menyandangkan gelar apa, Salabi, Salabi, baik. <tuh> Baik, perhatikan Pertanyaan Soal Pertanyaan Al-Himata Tuhadih Imata Tun Khosotun Afallahu Angkah Afallahu Angkah Ini Doanya ditafsirkan dari pertanyaan Afallahu Angkah Adalah doa untuk syekh bin bas sebelum beliau menjawab Sudah tadi dulu <tuh> ini ada seorang talib ya kan gurunya didoakan dengan doa kebaikan apa Allah <tuh> angkasmu kalau Maafkan kau ya syekh alimata Alimata ini master dari amata yumi itu imata tan. dimatikan atau kematian ini kematian yang khusus ya sah? Semua kalau maafkan kok jawapannya jawab ya hadisnya Abu sa'id dari tablighul Allah darawu Muslim anha imata tan khusotun datang dalam hadisnya Imam Muslim dari hadisnya Abu Sayyid darawu al Muslim Rasulullah SAW bahwasanya kematian adalah kematian yang khusus. Tapi, pertanyaan yang selanjutnya, Maya Bukamah Ehsasun, <tinyan> Maya Bukamah Ehsasun, apakah tidak terasa lagi? Dengan adanya kematian ini Ihsas ini apa? Rasa. Oh, Ihsas <tuh> <tuh> Maya berkuasa eksasur? Pertanyaannya. Apakah tidak tersisa lagi bersama kematian ini adanya Rasa maksudnya Apakah masih merasa sesuatu dengan rasa sakit dan semisalnya Jawabnya, saya Allah Al Alam Lakin kaunuhum yataqulunal nara Fayamutuna fiyah imatatan Ihsasuhum fiyalah buddha minhu Allah Al Alam Tetapi keberadaan mereka masuk neraka Lalu mereka mati di dalam neraka Adanya kematian ini adalah maknanya ihsa sumpi Allah. Bukan harus adanya apa? Eksas. Harus adanya rasa. Kemudian dalam detik-detik itu, ada detik tiga, di bawah dijelaskan kalimatun itu Nguhru wa tihah. La'alaha minhu. La'alaha minhu. Ini kalimat minhu. Ini adalah tambahan dari yang mengumpulkan sarah ini. Tak, tak, tak. Tapi ini anak-anak jangan dibikin main-main kalau tinggal di sini. Ini sini cepot-cepot. Perhatikan ya Eva. Eh, hey. hey. Perhatikan. Ini benda jangan dibikin main-main. Yang tinggal di sini, yang sering tinggal di masjid sini, anak, anak kecil. Ini jangan dicopot-cepot. Jangan macam biar tak rusak. طيب قال لإمام العيني في أمرة القاري مدى الخامسة أس... وعشرين سبحان وستة وعشرين قوله قد أمتحسوا في الحاء المهملة والسين المؤجمى وهو في فضح التاع والحاء هكذا هو في روايات وكذا نقاله القاضي أن مقتنئا أبنى apa ini apa ini anu? kok enggak ini enggak jelas ini. minta kok siapa yang bisa saya baca Syukhi. Kau tak Kalau bacaannya alaini ha almuhmala sin mujama dengan tak yang dipatah. Walha berarti emtahasu. Demikian ada yang ada dalam riwayat dan seperti inilah yang dilakukan oleh Al Qadi dari ini nggak jelas kalimat ini syukhi. Qala wa kalam. Dan inilah kalam yang pas katanya. Imtahasu. Wa qala dafatahu al-Khatifi wal Harawi. Wa qala fi ma'nahu ihtaraqu. Wa ruya ala Demikianlah di pastikan oleh al-Khatifi dan juga al-Harawi, keduanya berkata dalam maknanya ihtaraqu imtahasu ihtaraqu kana dari riwayat dengan sigmatul ini umtu hisu wa fi sihah al mahas ihtaraqu al silda taram muqtaru al mahas adalah ihraqu api membakar kulit wafilu filu batun am hasadhu an nar wa mdhasa al silda tarqo Wa qala Dawudi Wa qala Dawudi imtahasu wa tanhisu dumiru admaru wa naqsu kal muhdarikin qalan bis umtahasu yani ihtaraku kalamun daru'ahib izras bat'an dari kalimat imtahasu bisa dibaca Maklum di bahasa Bahamad, menjuhul. Maksudnya adalah terbakar. Mereka telah terbakar dengan nabi nyerakah. Kemudian dimerdekakan oleh Allah Ta'ala dengan masuk surga. Dikatakan dengan utakaullahi. Dikenal dengan orang-orang yang dikenal dengan jahannamiyun. Dulunya adalah ahli jahannam. Baik. Kebanyakan mana hibah ya syekh, sebabnya hibah kelunabah as sogir, al hibah sogir alati tan al badr ah alati lil badr, lil badr, tabadur untuk di semai, bibit. Jadi manusia dulu nanti adalah seperti itu. Jadi orang-orang yang terbakar dengan